Stålmannens farsa. Är tillbaka och jävlar höll på Så Kräkas <här> nej på mm. Kaskadkräks över hela poddbordet här Ja oh. Det jag har jag tänkt på i film ibland när man får se, när en, Ibland får man inte se Någon spyr utan att det brukar vara utanför bild ja. Förutom ja. om man kollar på Little Britain ja, ja men Little Britain är ett bra exempel för det brukar alltid vara sådana Jävulska kaskadspyr. Ja oh. Har du sett den filmen Satungen? Nej. Det vet inte vad den heter på engelska. Jag har inte sett den här... The... Satans Kid. Ja, precis. Då är det någon sån här, du vet, virvelvinden, som sån karusell ja. Ja. som de åker i. Och då kommer han åt det här kontrollbordet på något vis och gör så att den snurrar så in i helvete och då spyr alla så in i helvetet. Jag vet inte, jag tyckte det då att det var en ganska utdragen scen Med väldigt många spyr, Men det kanske det inte är, jag har inte sett den på 20 år. år Ja, 25, det är mycket Om den nu är så gammal, jo nu måste den vara Men det känns som att det är så De gånger man ser spyr i film så är det alltid sådana mm. extrema spyr. Du såg alltså Satungen när du var åtta år mm, Ja, men det kan ja. stämma att det mm. var att, ja fan, 25 år sedan Tänk man då är man ju knappt bebis Men, ja, men år. det här pratade vi om lite tidigare När vi åt, jag vill inte få sån ångest igen <laughs> När vi pratar tid Du menar när jag påpekar att Det har gått lika lång tid från det att jag började på universitetet Till idag som det gick från När jag gick i sjätte klass till att börja på universitetet Ja, det låter ju helt absurt <laughs> Det är fruktansvärt ja. ja Men hur var det i Göteborg? Jätte, jätte, trevligt i Göteborg jag hade ju fyra dagar semester faktiskt mm. Onsdag till måndag Till och med måndag, mm. ska jag säga Och eh, Skulle ju på Ghost ghostkonsert Den var redan på onsdagen Så sen hade jag bara gött efter det Det är det man ska göra på semestern mm. har Börjar vi på onsdag en öl en vid halv ett Åh oh, På Kågös i Göteborg Fantastisk pannbiff Men jag såg att du hade varit på någon ställe Där du fick kaffe och så fick du snus på ett fat Ja, precis Var på Swedish Match Ett litet kafé där Kan man ta en, bara en prilla mm. Så är det olika smaker varje vecka För är det någonting som är Typ det bästa som finns här i livet Då är det ju Snus och kaffe <laughs> Ja, visst vet du Alltså om vi tänker oss Maslows behovstrappa Den har ju, Det första steget är ju liksom mat, vatten, sömn och sex mm. Men det allra första steget som kommer före det egentligen det Borde ju vara snus och kaffe mm, Visst Och wifi mm -hmm. <laughs> Ja, och det, på Swedish Match finns det precis allting Ligger nära kungsportplatsen, Så där tycker jag du ska gå någon gång om du har vägarna förbi. Så om du då känner att vi inte sponsrar eller någonting. Men om du känner att du behöver uppfylla Maslås bostrappa. Egentliga första steg. Så mm. går du dit. Gör så. Och sen är ju alldeles alldeles färsk också. Oh. Och man skulle kunna tänka. Har det någon betydelse? Och ja, det har det faktiskt. Är den kall också? Uh, ja, det... ja, det kan man väl säga. Men inte kall som är jättekall då. Men den ligger ju kyld, det ser man ju För när jag började snusa så tyckte jag inte om kylskåpskall snus Nej. Nu är jag avgudare Ja, det är perfekt vet du. Nu tar en riktigt kall god snus Antingen om man kramar ihop en själv eller om man tar en portion Det spelar inte mig någon större roll Och den är lite kall och svider lagom mycket under läppen Och så tar man dagens första klunk kaffe Mm ja får rysningar, går nu när jag bara tänker på det ja. Men så att nu har det ett tag sedan som vi spelade in Du och jag i alla fall, Evelina fick göra en insats förra veckan det var ju jävla bra Precis, det hade ju inte jag hört om Men nu blev det ju jättebra ändå Men jag var ju i Karlstad redan på torsdag kväll Så jag hade ju teorin kunnat spela in i fredag ja. Men, ja, men jag kan äh... säga att när jag vaknade upp där Och mm. hade semester och ändå var uppe vid åtta halv nio där Och tänkte att eh, Nu börjar de andra sina lektioner och är så är var inte jättesugen på så, att lämna soffan. Nej, så la jag mig på soffan Och såg typ 20 avsnitt Renarama Rolf på raken <skratt> Det är fan fin kultur det <skratt> Ja, det var länge sedan nu också ja. Som jag tittade på det Med mina måttmät i alla fall mm -mm. <skratt> Så det, oj, det var kul Där fick du någonting just. tuss Ja, ursäkta <skratt> Jag, jag har inte sett ett helt avsnitt på hur länge som helst Jag har ju kollat lite på Youtube och är väl inte jätteimponerad alltid Så jag har inte känt att Nej, det Nej, alltså, det har ju en väldigt nostalgisk charm för min del För det eh, finns ju grejer som inte skulle vara okej okay och sända idag Ganska mycket eh, Ja, men det är några saker som man reagerar på ganska mycket När de eh, letar för Tukan i Göteborg till exempel Till exempel googla Uh, tror jag Rena Romarolf fågelskådning Så förstår du vad vi menar Ja, den, den är Den är bara knäpp Ja, uh, eller gör vi bort oss nu Tror du att uh, den här personen Som har recenserat vår Podd sig nu igen Ja, just det, vi har ju fått en av fem stjärnor För att vi är alldeles för PK För att vi säger hen Ja uh. Alltså. Jag skiter väl i vad folk tycker om det jävla, <laughs> Jag tyckte, att jag säger ändå Tack Den var lite gullig tycker jag <laughs> du, du tar det som en fjäder i hatten Ja lite faktiskt Ja men, ja, men alltså det, det är väl Kanske eftersträvansvärt att vara PK Men sen är jag ju inte Ett sånt där Jag är ingen mm. förespråkare av att man ska börja Tjafsa om hur man formulerar sig Ja nej det är väl inte jag heller Den typen av PK du... eller att man har Ett Twitterkonto där man hakar på en trend för att man ska ha rätt åsikter och säga det som är så bra som möjligt. Ja, Nej, det håller jag med. Den med, typen men... av PK jag ju på. Mm. Sen är det klart att det finns ord och formuleringar som, är, som har en historia och har som bakgrund till förtryck och hundra år eller hundratals år av förföljelse och liksom lynchning. Nej, då, de ska man kanske inte använda. Nej, man ska absolut inte använda dem. Men om man börjar prata om hur man ska benämna yrken och sånt där skit då känner jag väl man snälla någon. Mm. Så, na, jag, jag ser ju inte mig själv som jätte-PK så jag kan ju dra rätt grova skämt om jag vill. Ja, Det vi får ju vara i vissa forum så man kan göra det naturligtvis. <laughs> ja, och så om det då är att vi använder ordet hen som är liksom, grejen. Jag, jag tänker väl att det är ett. Pronomen som man använder När man inte benämner Ett kön mm. Och folk blir ju också sån, får ju sån Panik att nu kommer våra kukar Skrumpna ihop till små russin Och sen trilla av eller Alla fitter kommer att eh, typ Torka igen Som en, eh, en snäcka alltså. Och bara växa ihop Och så är det ingenting där eh, Det verkar ju gå ganska bra Att ha könsneutralt pronomen i Finland mm. Som är super macho Tyskland också, tror jag. Ja, jag menar, det är för fan prostitution lagligt. Så jag tycker nog inte att det är så farligt med det här. I så fall så borde ju folk för länge sedan ha haft bruna overaller, helikopterplatta och nollkönsorgan efter att man började använda ordet person. Ja, just det. Det är så jag ser på det. Så, ja, men får vi väl vara PK. Det är... Jag köper det. Ja. Så är det så att man tycker att det är jobbigt då Att man benämner Människor som person Eller hen i pronomen då Så vad synd ja. För vi pratar om ganska många andra saker Också Det tycker jag verkligen att vi gör Men ja, semester då förra veckan ja. Vad har du spelat den här Senaste tiden Sen uh, vi pratade så? Senaste tiden har det väl egentligen varit två saker Ehm mm. uh, ett av dem är ett sånt där härligt litet lite gratisspel som är rätt populära nu för tiden. Mm. Eh, problemet är väl ändå att de vill tjäna pengar på lootboxes och sånt där. Eh, pay to win? Nej, inte just pay to win. Här handlar det väl egentligen om kosmetiker. Lite det eh, som Fortnite och Overwatch kör till exempel. Ja, just det. Eh, men EA chockade väl alla och eh, tror att de inte Respawn släppte ju spelet Apex Legends. Mm. Eh, Verkar som att den här Battle Royale-trenden Fortsätter ett tag till För det är ännu ett i raden av sådana spel Men gör något eget Trots allt I det här så väljer du på Hur många är de nu? Är de 8 Mellan 8 och 10 kan vi säga Legends då mm. Karaktärer med olika egenskaper Det kan vara en healer och någon som till exempel är Lite tankig Alltså som lite långsamt hål Lite mer stryk och mm ha lite bra olika förmågor som ger mycket skada, som gas och sånt där. Man har ju verkligen fått in rollspelskaraktärerna i skjutarspel nu. Ja, visst känns det så. Och i det här det är inte rollspel i den bemärkelsen, utan du, du har ju dina förmågor redan från början i det här. Ja, jag tänker och du på du din kan... egenskap mm. karaktärerna har. Alltså ja, det. visst, absolut. Men du kan inte utveckla dem på det sättet här i något form av träd. Nej, nej. Det det som det är, finns i Dota menar. till exempel. Där mm. du väljer en uh, hjälte som kan sen få olika egenskaper beroende på hur du väljer och hur mm. du använder guld och sånt. Inget sånt här. Utan det är gammal helt liksom nu Battle Royale helt enkelt. Mm. Och det tror jag väl att de alla flesta vet vad det är som lyssnar på den här. Här är alla fall, du, på täppan på svenska. Ja, hoppa ner på en stor karta. Från början har du ingenting. Och så får du samla på dig vapen och uh, uh, armor och sådana saker. Och sen är det. Sista gruppen i det här för än så länge ser är det i grupper om tre. Okej. Okay. Och eh, det är en, ändå någonting med Better Royale känner jag som gör att det blir en sån jävla nerv i det. Mm. Det blir så oerhört jävla spännande. Och man sitter då och är alltså på helt spänt när man börjar märka fan jag är med till slutet här. Så det, det är det som verkligen är det roliga med det här, det tycker jag. Mm. Det är så jävla spännande, alltså. <laughs> Och det är väl det, antar jag, att det är en av de sakerna som gör att uh, så många spelare, för de här kommer ju upp i en miljon spelare på bara några dagar. Och jävla. Och så rullar det ju på nu, vad jag vet. Och uh, jag har redan kommit lite patchar för det har väl varit lite sådär. Gratis spel gick snabbt att utveckla. Mm. De ville ha ut det snabbt. Lite barnsjukdomar, men de har redan fixat till en del saker, tror jag. Och det. Är, Eh, redan sägs ha läckt en ny Hjälte redan nu. Så det är, de vet nu hur de ska göra med det här. Ja. Det är utvecklarna som gjorde de här Titanfall-spelen. Ah, Okej. Okay. Och som jag tror gjorde några Call of Duty för riktigt länge sedan. Bland de första som kom tror jag gjorde så de här. Ja, men då är det rutinerade personer som ligger bakom. Eh, helt det sättet. är det verkligen. Mm. Och eh, var nog rätt skönt för EA tror jag. För det har varit stormat en del om de kring de senaste åren egentligen. Det började väl egentligen med det här. Bio, inte Bioshock vad heter det. Dragon Age Inquisition. Mm. Där många då tycker att EO hade styrt Bioware i fel riktning. Ja. Jag hade kul med det spelet. Men när jag tänker tillbaka på det så kan jag ändå köpa vissa argument som. Alltså, det var en ganska låst, öppen värld. Mm. Att jag inte tog det är en territorium till områden och kunde utforska ett visst område åt gången. Mm. Um, och så har det väl inte riktigt varit tidigare Nu har ju inte jag spelat några andra Dragon Nej, Age Jo, så... det har visst varit så alltså, I okay. första Dragon Age så har du en karta Med olika platser Och sen så väljer du den platsen Så kan du gå runt där mm. Men sen om du ska gå till en ny stad Till exempel, då får du öppna kartan Och så får du klicka Ja, ah, okay. För det kan jag väl hålla med om Det som folk har sagt lite, det känns som att det är ett MMORPG utan andra spelare. Att världen känns lite sån. Att den liksom blir rätt tom. För det känns som det skulle varit andra spelare på plats. Och det kan jag faktiskt hålla med om. Liksom det rör sig inte så mycket annat i den världen. Förutom dig själv. Och då helt uppenbara fiender. Mm. Men som nästan alltid är på samma plats. Jag tror att man vet. Ja, nu kan ja. jag. Så kändes det ju. Ja, då kanske man skulle ha haft lite mer fokus på NPCer. Och... Ja. Kanske npc som man då man kan bygga en relation med eller som har en story på något sätt. Mm, just det, för visst, man kunde springa runt i det där slottet man var och i framåt slutet där och prata med alla karaktärer man kunde välja att ta med sig i strid och sånt. Men jag tyckte ändå att det var ett ganska bra spel. Ja, alltså, nu har inte jag spelat jättemycket. Men alltså, det kändes väl som en blandning av ettan och tvåan ungefär. Mm. Och det såg jag, väl, såg jag väl inget jättestort fel i så. Nej. Och sen om man vill ha en stor värld som Skyrim eller Breath of the Wild jag vet inte fan, alltså ibland kan jag känna att det behövs inte mm. för att ett spel ska vara bra. Det kan vara skönt att ha lite begränsningar mm. ibland för att komma vidare. Ja, men här, ja, men Visst, absolut. Men här tror jag många reagerade på att de fick känsla av att EA hade sagt, gör så här. Ja, okay. Och det är klart det kan säkert stämma. Å andra sidan tror jag dessutom att, tror jag dock att EO kan ju erbjuda rätt mycket pengar. Mm. Så jag tror att man skulle. Man får nog chansen att göra rätt mycket vad man vill ändå. Jag vill ändå tro det. Så jag tycker att det blir ju jävla hat på EA hela tiden. Mm. Eh, till och med så det, Sen blir det både här Mass, Mass Effect Andromeda och Star Wars Battlefront 2. Jag har varit inne på det lite tänkt lite på det här med betyg och sånt det senaste och läst om det på massa olika forum att det verkar som att många tycker idag att det bara finns om vi tar en 10-gradig skala så finns det nästan bara ett eller 10. Mm. Det är jättebra eller ren skit. Men om man tänker på en sån betygsskala så kan man konstatera att en femma är liksom bra. Och en sexa-sjua är lite, lite bättre än bra. Det är en bra film eller ett bra spel. Mm. Men det känns som att folk har sådana jävla krav. Så det här en Andromeda kanske bara är en sexa. Mm. Men är fortfarande bra. Men folk vill alltid upp på den här nian-tian hela tiden- att man förväntar sig kanske lite väl mycket Ungefär så att man ja, ska styra det Som att du går ut på gatan Ja men det är lite något jag läste på uh, en annan sida Här Då mm. var det en recensent Han hade recenserat uh, nya Far Cry ja. uh, Satte en tre. Konstatera, det är ett bra spel Men folk blir så här, Fan vad synd Jag hade hoppats att det skulle vara bra Ja men alltså det, det, det är liksom bra Ja men du såg det rätt hårt faktiskt men, nej Men då får man men, för du... fan spela själv Ja men alltså jag, jag tror folk ser inte riktigt Bryr sig väldigt, väldigt mycket om betyg Idag tror jag ja. Och det är klart att om jag har längtat Efter ett spel och hopp, jag har tänkt Hoppas det ligger där uppe kring en fyra Kanske till och med femma mm. Och så man ser att det blir en trea Då kan man känna så, aha fan kanske jag blir lite besviken nu Så kan man ju känna Men jag ja. vill ju ändå ge det chansen men ibland, när jag kollar recensioner av japanska rollspel och sånt där som jag gillar att spela så kanske man kollar på så Metacritic och sådana här mm. kända sidor så kanske man har sådär 67 av 100 eller någonting och så skriver de lite om spelet och sen ja, det som är lite tråkigt är att det är så här och så här och så här, och då kan jag känna men sånt där har jag ingenting emot, det kan jag till och med tycka om mm. och då Spelar ju heller själv i så fall ja. Alltså att man bara läser vad, vad, vad, kan, vad gör man i det här spelet Hur, hur är stridsystemet uppbyggt Hur kan man bygga sina karaktärer Alltså sådana här grejer Och då kanske det är någon som tycker att nej, men det är för komplicerat Eller det, det finns inget djup i det alltså, Sånt skit jag i liksom. Det behöver inte vara något jättedjup Varken i levelsystem eller i story Bara det är kul Ja. Och det är det viktigaste kan jag ju tycka Sen tycker jag att story har blivit viktigare och viktigare eh, Så Men om vi tänker På den tiden när jag spelade Final Fantasy 10 När det var hyfsat aktuellt fortfarande Alltså jag tyckte att storyn var rätt urusel Jag tyckte att karaktärerna var platta Och dåliga och tråkiga Och eh, retade mig på dem Men fighterna var askul och miljöerna var snygga och då kände jag väl att ja, det räcker för att det ska bli ett bra spel. Ja. Men å andra sidan så är jag från den generation då de man spelade Super Mario. <laughs> ja, just det. Men mm. alltså så att, det är jättebra att läsa recensioner om man vet att recensenterna brukar ha ungefär samma smak som en själv. Mm. Men alltså, jag vet inte det får nästan intrycket av att folk förväntar sig att det ska vara så jävla mycket i alla spel. Ungefär som att du har ett GTA där du kan bli bästa kompis med alla Och du kan påverka varenda grej som händer i världen Ungefär som att om jag sparkar på det här gruskornet Så kommer jag senare i spelet märka att det är någon som har halkat på det Och så har det påverkat hela storyn mm. Att det är det folk vill ha det, det känner jag att det blir för mycket med sådana där grejer mm. Jag kan ibland tycka att hela open world upplägget kan bli för mycket i vissa fall om det inte är asroligt överallt Det lyckades de med i Breath of the Wild mm -hmm. Men jag tycker inte att de lyckades lika bra Med det i Skyrim till exempel Som ändå är ett jävligt bra spel För det är kul att köra igenom det ja. Men jag hade ju inte haft någonting emot Om det hade varit begränsat Heller Så att, ja, man kanske förväntar sig För mycket så fort det kommer ett nytt spel Så ska det vara så jävla banbrytande hela tiden Ja, det är lite det som Det andra spelet jag har spelat också Uh, nej, jag vet inte Vill du hoppa in lite emellan eller? Nej, kör du ja, okay. Du har ju inte varit med nej, tag, uh, var har, ju, har ju spelat ett annat Bioware-spel nu då Som heter Anthem uh, Kan väl kort och gott säga Att det är en loot shooter Precis som Destiny mm. Och egentligen precis som The Division också mm. uh, Det är något med de här spelen Som jag Uppskattar Precis som i Destiny så har ju Anthem ett väldigt, väldigt roligt combat gameplay. Mm. Så striderna är riktigt, riktigt roliga att spela. Sen vet man ju det kan ju dö ut fort lite snabbt om det inte kommer nytt content, visserligen. Men det är någonting. De har lyckats med känslan i världen väldigt, väldigt bra med det här. Mm. Alltså det känns hur vapen träffar och det det finns ett kombosystem där du ska utnyttja att få olika av dina attacker. Mm. Och när det en sån kombo sitter och man bara ser finens sköld rasar ner och halva livet försvinner. Och man vet att man har hjälpt. åt. För man spelar ju tillsammans uppdrag. Ja, ja, det är det som är det roligaste naturligtvis. Uh, då känns det bra i hela kroppen. Man vill ju ändå spela de spelen som triggar igång belöningssystemet i hjärnan mm. på rätt sätt. Ungefär så. Och det lyckas alla de här typerna av spel med på mig. Ja, det är ju jävligt, härligt i så fall. Jag ja. har inte skaffat det spelet av den anledningen att jag känner inte riktigt att jag orkar sätta mig in i den typen av spel. Även om jag tycker jävligt mycket om sånt. Ja. Och jag har ju kommit så långt nu att jag är klar med själva den storyn som finns mm. nu. Så det är väl endgame. Eller late game, som jag nu också har hört. Ja, ni får se vad ni vill Men liksom, nu är det ju grinding Som gäller och skaffa bättre vapen, skaffa bättre gear För att kunna ta sig an Svåra utmaningar Jag är inte riktigt full level än Men jag tror att om jag tar En kväll eller kanske två kvällar till Så tror jag att jag kommer vara där mm. Jag kan tycka att grinding är kul i spel Om det blir tydligt när man är klar Att allting känns jävla mycket bättre men det som jag inte gillar med grinding är till exempel som Destiny och så, vilket, men jag kan också förstå att, att det är så mm. Det är att du är jävligt begränsad till hur mycket du kan grinda på en dag För du har ju de här daily, weekly och sådär, sen så när du är klar med dem så måste du vänta till nästa ja, dag eh, Så gissar jag att det kommer att bli här också skulle jag tro Och jag eh. känner att men nu vill ju jag sitta och spela där, ska jag bara liksom sätta mig i någon timme varje dag bara för att grinda och sen stänga av Då vill jag ju grinda på riktigt Ja, här har jag väl hört lite då Jag jag inte är maxlevelen än Så har jag inte kört om Har jag inte låst upp det som är efter hard mm. Och där ska det väl kunna droppa En masterwork Som det heter här, men tänkte jag att det är Den Bästa ranken på ett vapen Eller på en del på din röstning Jag tänker en sån kanske Kommer ta runt timmen och ta sig igenom Mm och då skulle det betyda att uh, Den kan du köra hur många gånger du vill ja. uh, Så det skulle ju eventuellt då gå relativt snabbt Och få dem där Men så ska man ju få rätt också <laughs> mm, Så jag kan jag tycka att det är synd också det här med Att man hela tiden måste få tag i folk För att kunna göra vissa banor och uppdrag mm. Här finns det ju ett uh, ganska bra matchmaking-system uh, Folk verkar faktiskt uh, Det finns folk som spelar Än så länge i alla fall nu har du bara varit ute ett par veckor så det kanske inte säger så mycket. Nej. Eller en vecka om du inte hade förbokat dessutom. För jag tycker ju om att spela själv också. ja Jag tycker att multiplayer är bra. Alltså jag älskar att spela multiplayer. Mm. Men jag tycker att det är tråkigt när det är obligatoriskt för att man ska kunna klara mm. en viss del i spelet. Ja, och nu kommer du ihåg på Destiny så vill jag minnas att det var så. Vet inte om det hette World Event där när det triggar igång sådana där lite svårare fiender som mm. kom på vissa platser på en viss planet vid ett visst ja. klockslag. Det finns i det här spelet också. Mm. Men här kan du flyga runt. Tänkte jag Iron Man. Det är ja. så du tar dig runt i världen. En sån direkt och den flygkänslan är härlig där också. Mm. Fick ganska mycket kritik i betan slash demot. Ja. Men det tror jag de måste ha fixat till. För jag tycker att det funkar riktigt bra. Jag har aldrig upplevt några problem att det har varit särskilt svårt att komma in och lära sig att flyga ordentligt. Och då är det en flygsimulatorskonnessör som sitter där och pratar. Ja, och naturligtvis så måste man ju ha... Man måste styra dräkten som ett flygplan, annars går det inte. <här> Om du förstår. att när man, ja, Du menar allvar nu? Ja, nej, men så här, när man drar musen mot sig ja. så ska dräkten gå uppåt. Ja, just det, Ner ska vara uppåt och uppåt ska vara ner. Ja, så ska det vara när man flyger, men... Inte när man siktar med ett vapen, till exempel. Nej, det är fan fruktansvärt, speciellt om man spelar med mus. Mm. Så var det när jag spelade det här spelet Jedi, Jedi Knight första gången, ja. Dark Forces 2. Och var tvungen att lära mig att spela så, tills vi fattade att man kan gå in på options och bara slå av det. En <laughs> ja, inverted axis. Ja, jag tycker att det är fruktansvärt. Ja, det tycker jag också. Så här fick man ju pilla lite med inställningarna, för så komma på att under vatten så vill man att det ska vara samma som i luften då, tänkte mm. jag. Och så det är bara lite trixigt innan spelet fattar rätt. Men nog om det. Mm. Uh, vart var vi någonstans? Ja, här upplever jag att de här world events eftersom du kan flyga runt lite mer hur du vill mot i Destiny där du valde en planet, mm. så känner jag att de går rätt snabbt att hitta här. Mm. De händer rätt mycket. Uh, dock så är det i den världen ingen matchmaking- så du kan ju bli själv och då blir det rätt tufft redan på hard tycker jag. Då, eh, så man måste ha lite flyt med det då. Att det är någon annan som spelar free play. Som det är det sånt jag kan också tycka är lite synd att det finns verkligen ingen som helst chans. Det är väl multiplayer spel, det ska ju vara så. Mm. Men, men, men just när man spelar den typen av spel, att det är lite äventyr, man springer och letar efter lite saker. Det kan vara skönt att kunna få göra det själv. Jag vill säga att man får spela rätt passivt. Mm. Det är väl mer det som krävs vid de tillfällena. Att du kan inte hoppa rakt på en svår fiende, för då dör du. Då är det deras sätt att liksom attackera förstärka. Oh ja. Nej, men man kan ju inte tänka allting hur som helst. Nej. Um, för det finns något annat som jag gillar här. Um, du är ju en människa i en direkt. Mm. Så du väljer en direkt precis i början. Men sen låser du upp alla. Så tänkte jag att du skulle kunna med... En karaktär väljer att spela alla klasser i Destiny ja. utan att skapa fyra olika gubbar. Mm. Så är det här. Ja, oh, vad gött. Ja, så är det riktigt. Skön. Så är man sugen på att spela någon mer magi eller elemental som det heter mm. här karaktär, men som har den typen av attacker så är det bara att byta till den direkten. Ja, det är rätt skönt. Då, det enda du behöver göra det är att du behöver ju låta fram bra gear till allihop, för de har ja, ju lite ja. olika delar. Men det kan man väl ändå köpa, tänker jag. Ja, det, ja för det måste du ju ändå göra om du startar en ny karaktär i Destiny. Ja, precis. Så så så så så du måste levla karaktären och alltså köra jag igenom att det pisstråkiga. Trots allt, delen. ja, det slipper du ju. Men du behöver ju uppgradera alla dräkter precis lika mycket. Mm. Men jag håller mig till en som är lite, lite bra på allt. Ja. Och det... Känns bra än så länge. Ja, men det är väl skönt att kunna vara så pass dynamisk att man kan bara byta när man känner att Nej, men nu vill jag köra den här typen. Ja, Det kände jag lite när jag körde Destiny. Jag körde ju den här snipergubben ja, just först. Och det var ju skitkul, men sen så blev jag mer sugen på att köra mer aggressivt och bara panga som mm. fan. Och då körde jag ju kul spruten i sig istället. Mm. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg vad den heter nu länge men jag körde ju den som hade skuldbubblan. Ja, men den körde jag också med. Den är ju den är nog roligast tycker jag egentligen. Ja, det tror jag också. Jag spelar ju lite nästan som healer. Det är inte typ Titan eller sånt där. Jo, det gör han då faktiskt. Ja. Exakt. Så jag spelar Titan och heal Titan då. Mm. När vi raider. Som vi ja, på på den den tiden. är bra och dessutom så kan man klara sig rätt bra och vara nybörjare med den. Ja. Och det är alltid uppskattat av andra som inte är noobs att det ändå finns någon som har den. Mm. Och så tycker jag väl jag lite också att jag vet att det är så uh, som Sascha också har påpekat en gång när vi spelade om det är någon nu som har problem med att dö, Joel, så är det ju du. <laughs> när var vill kämpa med en sån där, den som var slutbossen i den här... När, de, när var de här trial of... Ja. Kommer du ihåg det? det? Då var det en slutboss. Där trial som, of the Nine, eller vad fan heter de? Där? Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Strunt samma. Men det var ingen raid i den bemärkelsen, utan det var... Det var de där uppdragen, i mm. alla fall. Mm. Uh, och då var det ändå bra att jag körde healer, så att jag kan ju... Eftersom jag kanske tar lite mer skada, eftersom jag placerar mig lite dummare än vad andra <laughs> gör kanske där, så har jag ändå den att plocka fram ibland. Ja. Så det var skönt. Precis så det är det jättebra om man är, en noob. Ja. Nu säger inte jag att du är det, men Nej. jag var definitivt det. Ja, jag men det får man att säga att i ja, det var det första spelet som jag raidade i, i den bemärkelsen. Så det är klart att den typen av spel liksom, nu ska vi samarbeta, nu måste vi ha en tydlig plan, nu måste vi prata och kommunicera. Mm. Det var jag inte speciellt van vid. Och det märks ju fortfarande. Jag har varit och spelat till exempel lite Apex Legends, eller mm. när jag spelade PUBG ibland, så jag att de har sagt till mig, Joel du jag förstår att det är en vanesak men du måste prata mycket mer än vad du gör. Mm. Säg vad du hittar, säg vad du gör. Uh, varna oss för det här. Uh, liksom börja inte bara skjuta, utan vi vill veta vad som händer. Ja. Och så var det nog i Destiny lite som gjorde att jag kanske inte pratade lika mycket och inte lyssnade på samma sätt heller. Nej, man orkar ju inte sitta och stri hela tiden Det är ju fan Det tär ju energi ur huvudet direkt mm, Men det tror jag tror att de som har kört mycket World of Warcraft till exempel mm. Eller Dota och Lull eh, Ännu vana vid det på ett annat sätt tror jag mm. Men det kommer Jag tror att jag har blivit eh, Väldigt mycket bättre på det Sen mm, det dataköpet då. Mm, Det är ju kanon ja. Men eh, Anthem, vi pratar om lite betyg eh, Har ju fått av vissa liksom helt okej okay betyg. Det kan ligga där kring 7 år, kring 3 år. Och det tror jag ju när det kommer. 3 av 5 då. Ja, 3 av 5 eller 7 av 10. Det är ganska vanligt betyg. Mm. Liksom bra eller lite bättre än bra. Mm. Men man kan ju se av användare så ligger ju den här skålen på kanske 3 av 10. Eller 1 av 5. De. Och så dåligt är inte det här spelet. Men Så det är ett sånt kanske man vill trycka dit EA, man vill trycka dit Bioware för att vi fick inte det här som vi har frågat om. För och det är ett fucking paradigmskifte i tv-spel. Mm, och det blir lite barnsligt kan jag tycka. Men, ja. men. Jag tror att om du har uppskattat The Division, om du har uppskattat Destiny, kanske till och med om du har uppskattat att låta saker i Diablo-spelen och känner att du vill ha ett FPS. Mm. Eller det blir ju faktiskt uh, ett tredje personspel då, men ändå 3PS. 3, PS. 3 PS. Uh, Så tror jag att du kommer kunna ha ganska kul med det här spelet. Mm. Och de har ju kommit med en roadmap på 90 dagar nu. Liksom vad kommer det hända med spelet om 90 dagar. Mm. Och det är ju redan om ett par veckor. På gång med lite nytt content i april kommer det. Ännu mer nytt och sen ännu lite längre fram DLC som alltid kommer att vara gratis till spelet också. Det ger fan pluspoäng på det. Ja, det tycker jag. Fast det bästa Loot Pang Pang-spelet jag har spelat och fortfarande ändå kan stå för att jag tycker att det här är bäst fortfarande. Det är Borderlands 2. Ja, just det. Det har jag också spelat igenom. Men det, det jag spelar jag ju bara själv. Jag vet inte om det är påståendet man lite kan kanske. göra det också. Ja, men det kände jag när alltså jag var... det var det, det är faktiskt jävligt roligt att mm. köra multiplayer även med folk man inte känner. Ja, det. Och tränar lite på engelska. Det kände sådär. väl jag när det var dags för nästa runda. Jag vet heter det New Game Plus där? Ja, ja. Då hade jag. Tr... Eller Vault Hunter Mode, Ultimate ja, Hunter Mode. Kanske jag tröttnade lite där och kände att nej, kände jag mig rätt klar med Borderlands. Det är skönt att kunna känna sig klar med ett spel För att spelet faktiskt är klart Ja, men jag. liksom Många hade ju pratat om att det, det är på andra rundan Det börjar ja, Det är faktiskt så Och så är det säkert, det kan jag inte ifrågasätta Men jag orkade aldrig ta mig an det Nej, men det är ju förståeligt också Det kände jag med första Borderlands Så att, ja, nu är jag klar med Det körde ju för sig bara singleplayer eh, Nej, jag tror Nej, eller vad, jo Jo det var första som jag körde med en polare också. Okej okay. Och det tycker jag kan räcka också Att man kan köra multiplayer men det räcker med Att man bara är två Och inte mm. att man måste vara fyra, fem, sex stycken Och så är det en, Så många olika personligheter Att det är någon som är gapig och skrikig Någon som skiter i det mesta Och någon som ska vara bäst Och så är det alltid de här hamnarna Som ska sitta och tävla om vem som ska bestämma Och så ah, fan jag blir så jävla trött på folk det är ju det där Men sen om man har polare som man spelar med Som man känner, det är ju roligast Då måste du ju klaffa med att alla har tid mm. Så det blir nej jag ska på kalas Eller nej jag och min partner Vi ska koka knäck Eller gå och handla byxor Eller nej jag ska Frosta av handfatet Och trycka flaska i käften på ungen alltså, Då blir det ju verkligen det här Att då ska man försöka hitta något tid som passar Och så går det inte Ja och när man själv inte kan så är det så att man har förstört för allihopa. Ja. <laughs> och det gör ju att jag kan fan inte med pressen att sitta med ett sånt här spel. Ja. Uh, nu är grejen då, Nu känner jag ju typ ingen annan som uh, spelar den. Nej. Men uh, jag har snackat med några på FZ, deras forum, och... Uh, jag har lagt till varandra på Origin. Så det kan bli att jag har några att spela med där också. Mm. Går ju lite snabbare och klara vissa saker då, känner jag. Det är det som är fördelen med det. Ja, jag så jag brukar inte göra så här. För Jag har känt mig som att ja, det är ett, redan ett färdigt gäng som lirar. Och så kommer man in så något... Säger man femte eller tredje julet? Ja, det är hemskt. Ja, men nu tänker jag ändå att de har verkat vara... Trevliga och sagt, men det är klart du ska vara med Välkommen mm. Så det här kommer jag ändå att testa och köra med dem här lite nu tror jag. Ja, gött Ja, ja Men eh, någon gång kan jag säkert tänka mig Fast om jag ska spela ett sånt spel Då vill jag nog vara ledig i några dagar ja, just det. Så att jag kan stänga in mig i det här rummet Och mm. ha på lava på min hu Som skiftar i lila och rött och Ja, det är fantastiskt tok spela det gjorde jag faktiskt eh, I helgen jag drog igång Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ja, just det. Det är ganska... Det måste hångra då på nacken den nu, va? Ja, det kan du ge i fan på. Att, ja. Det här är ju fan tidigt 90-tal. Ja, okej. Okay. För jag vet att det kom ett gäng där lite senare också. Vad är det den Risen Infernal Machine, eller fan? Det hette så ja. som, som Tomb Raider. Aha, vad det så det var. För det här är väl mer klassisk LucasArts-äventyrspel va? Ja, ja, mm. visst, som Maniac Mansion, det är ja. Tentacle och Sam Max och Just det, och ja, jag var lite Island, Osäker på vilket av båda hade spelat ja. Men... Ja. Nej men det här är ju verkligen Ett sånt pekaklicka LucasArts-spel Och det känns ju som en Indiana Jones-story Också Karaktärerna känns ju rätt Och dialogerna känns helt rätt Plus att de känns lite Monkey Island-aktiga I sin quirkiga humor Också som jag uppskattar ganska mycket nu när jag har blivit äldre och fattar vad det är de säger. Mm. Så det satt jag med typ hela dödan och bara klicka. Sitter fast på ett ställe i två, tre timmar. Och så har man missat en pytteliten detalj, typ en liten spjutspets som inte går att se i bakgrunden. Bara, aha. <laughs> ja, det är tufft. Det var bara, bara den lilla detaljen jag har suttit och letat. Att jag har åkt runt i hela jävla världen. Och så är det typ i någon, någon vindsvåning någonstans. En liten spjutspett. Aha, där fanns det nog tydligen någon grej. Så man får ju röra runt med muspekaren och bara skanna av hela skärmen ibland. Sånt det kan man ju bli trött på. Men ja, jag fastnade rätt hårt alltså. Så kom jag till eh, när man eh, är i. Eh, nå no ökenland <laughs> okay. Så ska man ta en luftballong Och flyga iväg Och då ska man typ gissa sig fram Vart vissa ställen är mm. Och då kände jag att Fan vad det här är Motigt att sitta med nu ja. Så jag tog en liten paus där Men nu får det inte bli som jag gör med spelet Ibland att jag pausar och sen så händer ingenting Förrän ett eller två år senare Men du det här spelet blev jag aldrig klar med jag får försöka bita ihop och ta den där jävla ballonggrejen. För det är ju nämligen så här att du kan ju höja och sänka ballongen. Ja. Och då måste du antingen släppa sådana här påsar eller fylla på med mer mm. gas. Ja. Och då snurrar den alltid. Okay. Eh, släppa sådana här påsar som Pippi Långstrump gör i Pippi på de sju haven. Exakt. När de håller på att dö. Ja. Ja. ja, men precis. Och då börjar den att snurra med sols eller mot sols. Och då måste du pricka rätt. Och det är så förbannat frustrerande mm. Att jag känner att varför har man ens med en sån här sekvens i det här spelet mm. Ska det vara så jävla svårt att göra någonting roligt Ja, får jag flicka in lite där mm. Du vet vilken scen jag menar i den pippi-filmen va? Ja, men nu får du väl också tänka på att det var jävligt länge sedan jag ja. såg det där Vet du vad jag brukar tycka är lite kul att tänka sig där? <laughs> det är ju... Jag vet inte varför de har valt att göra så här Men av någon anledning så har de ju Imanet gjort Annika Till en jävla gnällspik ja. Det är ju synd om henne typ. ja. Men i alla fall, hon är ju så jävla gnällig Hela tiden Vem skulle och, inte ha varit det i en sån situation nej, men, eh, aj, Det är inte bara då det väl tilläggas. Nej, nej. Men i alla fall När det här sker Så börjar hon ju Gapa och skrika Och sen så räddar ju Pippi dagen mm. Men Tommy bara ligger ner och sover. Det brukar jag tycka att det är lite kul att tänka sig att han egentligen var vaken när han låtsade sova. För att han var så jävla trött på kötet. Ja. Han, han, han går till ett happy place. Ja, sen han var intrygad. Ja, Nej, jag orkar så. inte. Jag skiter i det. Ja, jag skiter i det. Precis. Så. Ja, det är säkert. så Det står säkert i boken som. Om det finns en bok på det, det måste vi göra, jo. Det kanske är Atomsliga Manus också. Mm. Det vet jag faktiskt inte. Nej, det finns det... en som heter Pippis Söderhavet va? Det måste väl vara lite inspirerat, säkert. Ja, det tror jag. Jag vet faktiskt inte. Nej, alltså, men Lindgren, expertlångt förhörande. Indiana Jones, The Fate of Atlantis. Det är... Just det, vi var där, ja. Det är PS. Det är riktig jävla PS-fan. Uh, det. Det finns ju några sådana ställen i de här LucasArts-spel man känner att, men fan, det här kan man väl få slippa lite grann. Så när man ska springa runt i skogen i första Monkey Island det är det ju också sådär... Äh. Men det är roligt att fightas med pirater. Det är ganska kul när man ska lära sig nya förolämpningar och <hör> hur man ska besvara dem. Det är en kul grej. Sen körde jag igång Megaman 11. Ja, just det. Det är det som kom förra året. Mm. Jag körde demot och tänkte bara, jävlar, det här var svårt. Fast det var den lättaste banan. Jaha. Men visst är det så att de har lämnat 8-bit grafik ja. och inte tagit an 16-bit grafik, utan det är väl modern grafik. Ja, det fast är det är, är någonsin 2,5D-aktigt va? Eller? Ja, det är, det, det är ju. Det är ju 2D-plattform fast med 3D-polygoner. Mm. Jävligt snyggt tycker jag att det är och, Ja, det, det jag har sett lite videos på Så jag också tycker jag att det ser snyggt ut Och jävligt god eh, japansk teknomusik mm. Är det ju Fast det är rockman egentligen Det är skitsamma, man kanske får släppa Iron Maiden-melodierna och köra Japansk eh, tekno istället Ja, just det eh, Men det, det, alltså det är ju precis, apropå det här Med att man eh, inte ska behöva förvänta sig Ett paradigmskifte i spel När det kommer något nytt mega, men det vill man ju inte Att de ska förändra mycket Utveckla det befintliga konceptet Ja men inte ändra för mycket Och jag tycker att de har gjort helt rätt För Megaman 11 Alltså det är ju sadistiskt utan bara fan Och det är ju bandesignen som är sadistisk Så in i helvete Men det är ju trial and error Så att nu du har lärt dig banan och får ett flyt Så är det så jävla tillfredsställande Och att klara en boss i Megaman 11 Eller 9 och 11 skulle jag väl säga det ger ju ungefär samma känsla som att spöja riktigt svår boss i Dark Souls. <laughs> Även ja, det kan jag, är jag trött mig. på att använda Dark Souls som referens på svårighetsgrad hela tiden. Med Äsch. tanke på att Dark Souls säger ju egentligen mer som en homage till gamla Castlevania tycker jag. Men mm. som också är ett där rövsvårt spel, men som är fruktansvärt belönande när man klarar sig från en svår boss eller klarar spelet till och med. Ja. Och jag får väl lite den goda känslan med Mega Man 11 också. Så det är ju ett jävligt stabilt Mega Man-spel eh, och gött. Alltså det är egentligen inte så mycket mer än så. Nej. Och det ska inte vara mer än så. Så det kan jag definitivt rekommendera. Och jag har det i fysisk utgåva också. Det finns inte att köpa som europeisk utgåva utan då får man importera ja. amerikansk utgåva. Perfekt. Så annars så finns det ju att köpa till PS4 och allt möjligt Men jag tycker ett Mega Man-spel Det ska spelas på ett Nintendo Ja, gott så Ja, det är ju en gammal gubbe <laughs> Ah, var inte så farligt Nej Det är ju nostalgiskt Du har alltid ja. spelat Mega Man på Nintendo Och det är klart du ska fortsätta att göra det på Nintendo ja, men Jag, jag, det är jag inte tycker svårare att det än så. var så så Det blir inga Det är inga 30 frames per second ändå så alltså, du får ju en bra spelupplevelse. Mm. Så. Men, så att därför har jag skippat den här frågan. Vad har du sett det senaste? För att nu tänkte jag att du ska få... Fast, vänta lite. En sak först bara. Som jag vill att du berättar lite om. Och vad du tror om. Okej. Okay. Uh, Pokémon. Just det. Ja, för det, det var ju det, det jag skulle komma jag fram till. Det måste jag faktiskt säga. Ja. Innan vi börjar prata om lite Oscarskala. ja. Jo, jag tänkte på det när du pratade om EA Att de alltid får så mycket skit och, och det här Och de köper upp alla, de är för fan som Disney nästan Att när de blir framgångsrika Så blir man uppköpt av EA Ja, Det är ju business tänk, helt rätt Jag klandrar dem inte för det Men de får mycket skit Men är det någonting Kanske en positiv fördom, det är väldigt sällsynt Finns typ inte Men är det någonting som jag känner att man Alltid kan lita på Till hundra procent så är det japanska spelutvecklare. Mm -hmm. Och hela det här företagstänket i Japan. Att man jobbar jävligt hårt och är lojal så in i helvete. Dock gillar jag inte det med att folk jobbar ihjäl sig. Och ja, syns det är ohållbar där. Men mm. så är det. Men just det här att man hela tiden strävar efter att allting ska vara perfekt. Och så jävla bra det bara går. Då har vi Nintendo till exempel Det är väl klart att man gör snedsteg sådär Men man kan alltid lita på att Oj, nu måste vi fixa detta fort som fan Nu måste nästa del vara perfekt Ja Och då kollar ju på den här Pokémon Direct Att det kommer ju det allra första Riktiga konsol-Pokémon-spelet Och det är Pokémon Sword Och Pokémon Shield Ja, det blir som alltid Jag har pratat med er lite om det här på jobbet Mm. Eh, vi har röd och blå och gul. Och eh, är det diamond och pearl? Och guld och silver. ExoEva. Ja. Lite mer olika. Sun and moon. Ja, men de, de kör alltid så. Men du, du berättade för mig då att den enda skillnaden egentligen är, sa du att det är. är... Ja, alltså när det är så, när man släpper ett Pokémon-spel så finns det alltid två utgåvor ja. av exakt samma spel som jag, har, jag köpte ju för ett tag sedan Pokémon Let's Go heter det ju Det trodde jag var en sån Pokémon Go Fast du går ut med din Switch och mm. Typ som den här att man ska gå ut och promenera Med sin jävla 3DS um, Vad fan den är Någon sån här street-grej Man har sin ds med i fickan När man går och så räknar Hur många steg du går och sen så kan, Om det är någon annan som råkar gå med sin 3DS Så kan de koppla med varandra Så har det en kompis typ men det var inte det utan det är en remake på Pokémon Gull. Mm. Men då finns det ju Let's Go Eevee och Let's Go Pikachu och det är samma spel fast i två utgåvor. Och skillnaden på de här utgåvorna när det gäller Pokémon är att den ena versionen har några Pokémon som den andra versionen inte har. Den andra versionen har några Pokémon som den ena versionen inte har. Just det. Så några Pokémon är exklusiva till sin respektive version. Ja. Och så kommer det ju vara då med svärd och sköld Som det blir nu Ja. Så vad blir nästa Pokémon eh, Snopp och snippa Ja, kanske, det vore något <laughs> Och sen kommer den tredje utgången som är som Gul och det är Pokémon röv Ja, det hade jag hört. Roligt Ja, <laughs> oh, jag är så jävla rolig Ja, de har tagit de svenska orden också Jag, jag, jag kan verkligen höra folk suckar När de hör Min pubertala humor Pocketmonster Snippo <skratt> Pocketmonster Snoppu mm. Ja, det, det, det hade blivit en succé, säkert Det är ju säkert någon som har gjort en romhack som heter så Nej <skratt> <skratt> Nej men så att jag tittade på den trailern i alla fall och det ser ju jävligt lovande ut, alltså grymma miljöer alltså, för Pokémon känns ju alltid som att det har varit ett sånt spel där fokuset har varit på att gå runt och fånga Pokémon och kanske inte så mycket på att göra det till en grafisk upplevelse men det kommande Pokémon nu ser ju definitivt ut att vara en rejäl grafisk upplevelse ja, som jävla äh, nästan som typ kände jag lite så här uh, Pokémon Breath of the Wild lite den känslan ja, fick jag i världen. Ja, jag, jag, det var typ det jag hade tänkt att säga. Aha, så, sorry Nej, men uh, you nailed it så att säga mm. Det slog det verkligen huvudet på spiken. Eller spiken på huvudet. Ja, det ser mysigt ut. Ja, det ser jävligt mysigt ut. Och eh, samma koncept som alltid fast man utvecklar det här precis tillräckligt mycket för att det ska kännas fräscht. Ja, det kommer säkert att bli kanon och det kommer att garanterat sälja åt bara helvete. Ja, ja, det är klart det gör. Och eh, Nintendo är ju inte direkt de som släpper en halvdan produkt nej, nej heller. Jag menar Metroid Prime till exempel. Nej, vi tyckte inte det var tillräckligt bra Så vi bara skrota skiten Och börja om från början ja, Tråkigt om man är sugen på spelet Men som du sa, de vill ha kvalitet Och håller det inte måttet Så tycker de att det är lika bra att börja om Ja, Capcom mm. gjorde ju samma sak med Resident Evil 2 En gång i tiden Ja, det var det lite det vi pratade om Ja, faktiskt. Om, det var du, om väl, ni minns ha, det, var, det var väl klart till typ 50-70% där någonstans Och sen kände de att Nej, det här är väl medelmotta som bäst Och så bara skjuter om de det Man de behöll karaktärerna Fast Elsa Walker fick bli Claire Redfield istället ja. Men Elsa Walker har ju fått eh, Sin beskärda del Av Resident Evil-kakan Med att när man köper special, Någon specialutgåva Av Resident Evil 2-remaken Så får man eh, en Elsa Walker-kostym Till Claire Ja jag misstänker att jag på något sätt hade förutsett när vi pratade om Resident Evil remaken mm -hmm. Men du kan ju bekräfta att det blev så. Ja, Smart. Och jag kan ju knappast ha den enda som tänkte att nu måste de väl göra något sånt. Eller introducera karaktären till serien kanske. Ja, Absolut. Det det. Justice for Elsa Walker. <laughs> ja. Det är inte mer än rätt. Nej. Det ska vara så. Och nu skulle jag kunna säga någonting pek om att det är bara är massa manliga karaktärer. Och nu gjorde jag det. <laughs> ja. För att jag tycker om balans Svårare än så är det inte Nej. Men du, apropå det här med balans Och representation, Oscarsgalan Hur tyckte du att det här var i år? Alltså man, man ska ju komma ihåg Alltid Jag brukar när jag sitter och tittar På Oscarsgalan Samtidigt följa Aftonbladets chatt Till exempel, jag tycker det är kul att prata lite med folk Och mm. sådär och varje, alltså de senaste typ kan man säga tio åren mm. så är det ganska många som tycker att galan är svag i år mm. medan jag tycker att den håller en ganska jämn nivå, man vet ungefär vad man kommer att få när man sätter sig ner och tittar mm. och jag kan aldrig komma på mig själv någon gång att jag tycker att de där fyra timmarna har känts ganska särskilt sege utan helt plötsligt så är det en halvtimme kvar och de fyra stora priserna kvar jag tycker liksom att fyra timmar. Ja, tre, tre fyra timmar någonstans där. Det är ju för sig gött nu fyra timmar känns som en timme. Mm. Jag säger att den brukar uh, börja klockan två. Och så brukar den vara slut satt som mål till klockan 5. Mm. Eh, brukar alltid dra över. Ibland har det dratt över mer, ibland har det dratt över mindre. Så säger mellan tre och fyra ibland timmar. Vi har då. Du missat något pris för att du ska hinna med bussen till jobbet. Jag har fått titta i telefonen när jag sprang till bussen. <laughs> Ja, fan, det är, det är fan dedication Ja, nej men det är klart, om man varit vaken en hel natt så tänker man inte missa sista priset Nej, det är klart man inte gör nej. Men i alla fall, så den var som alltid trevlig att titta på mm. Det är väl det bästa adjektivet, trevlig Men är det coolt att tycka att den är svag? För jag tyckte ju när jag läste många recensioner i stora medier, svenska medier att Ja, det var lite svagt där. Det var lite tråkigt. Jag vet inte vad de förväntar sig de som skriver så. Så det kan Ett vara så säger, att det bara ska vara som du säger att uh, det är bara för att. Varför någon kan vi inte anledning. få en open world Oscars uh, gala där vi får uh, styra en jävla drönare genom hela salen och titta på vad fan vi vill. Exakt. Ja det är väl innan som diskar det Ja nej, uh, ja, det var inget. Ehm uh, <laughs> Men alltså jag tycker det som var bra den här gången var att den hade ju några nästan kan man säga som jag tycker skrällar. Mm. Några mindre roliga och några ganska roliga kan jag tycka. Mm. Framförallt så var det första gången nu på nästan 30 år blir det väl som det inte var någon värd på Oscarsgaden. Han den... Han den här... Ja, heter, den här... Det är någon komiker som hävde väl ur sig några välvalda ord om homosexuella på Twitter. Och, vad, vad är det med människor jag som vet kuka ur sig? Jag vet inte. Men valde faktiskt själv att säga att nej, det känns inte som att jag ska göra det här nu. Så han hoppade av. Mm. Och sen var det väldigt länge att han inte, det blev inte bekräftat om det skulle bli en ny värld Eller om det inte skulle bli någon alls mm. Så jag hade faktiskt på känna att det skulle bli Billy Crystal som skulle få ha den För han har ju haft den väldigt många gånger Så det hade mm. varit ett säkert kort Han är alltid duktig också tycker jag mm. Men de valde helt enkelt att uh, Köra utan Hur fan gick det till då? Jag kan säga istället för någon form av koreograferad dans i början Fullt av en monolog av världen så fick man ju två queenlåtar live istället Det är ännu coolare faktiskt med uh, rockmusiken och ja, trams Ja, för man satt i det och man undrar hur de gör nu då Och sen när man hörde de här trummorna till We Will Rock You ja. tänkte jag bara fan, är det Queen på riktigt nu? Eller är det någon form av hyllning bara? Ramin kommer ut av mimar. Mm. Mm. Så nej då, han kliver ju fram där Brian May med sin gitarr och uh, Adam Lambert på sång. Så ja. Han är duktig faktiskt också. Han är svinbra. Alltså, det är ingen Freddie Mercury, men som ingen vi också har sagt, är det Mercury, är ju det ingen. går ju inte uh, och, så, så, att diskutera. Jag kan tänka att han sjunger väldigt bra och jag tycker att han köper på sin grej. Han försöker inte vara Freddie Mercury heller. Nej. Uh, så jag tycker att uh, han gör det bra och det blev en bra inledning. Och uh, världsstjärnorna i publiken verkade uppskatta det också. Stående ovationer. Mm. Och sen fick faktiskt de som delade ut priser ta lite mer plats. Mm. Och det var inte helt illa det heller. Det var några som var väldigt roliga. Eh, som gav både kollegor och Donald Trump och eh, andra politiker en liten knepsmäll. Det var kul. Ja. De pratade faktiskt lite om det i studion För det, när det går till reklam i USA så, så får man se studio i Sverige mm. Det blir lite skönt snack och så där. Tycker jag Aftonblådet gjorde väldigt väldigt bra I år mm. Så en eloge till det Har ju varit lite blandat med det mm. Minns, ska inte nämna namn nu För att hänga ut någon person så Men det var ett år som en Ganska känd person Som började som bloggare tror jag Var lite lite för full var inte det typ Jäkta Kronlöf eller någon uh, Nej Nej, det var inte hon Nej, men glöm det Nej, okej okay. Så, jag, tänka, jag behöver inte säga ut något Men i alla fall Så, Tror du den här personen lyssnar på vår podd? Ja, och jag vet faktiskt att hon lyssnar Aha. <laughs> okej, okay, men då, då säger vi ingen Nej, okej okay. då, då backar jag <laughs> Ja men i alla fall, så var det. Men det är väl kul om man får kröka lite när man sitter i tv. Ja, det är okej om man är salongs. Det är inte <laughs> okej okay om man är på gränsen till typ apkanon. <laughs> okej, okay, ja, man Alltså, alltså full. Men <laughs> Den här personen blir ju lite min idol om hon verkligen har gjort det. Eller han, jag vet inte. Ja, Hon eller han kan vi säga då. Nej, visst, vi får inte säga en sån. Du blir för sura. Man får inte säga det i det här jävla landet. Ja. Den här... Personen mm. eh, Han, hon Nej men alltså det, det blir... Jag, jag ser ju bara kudos som han varit, varit På, på, på gränset i Kanekers När man kommenterar Oscars galan. Mm. Det är en eloge mm. Det är som när Ashberg var med eh, Var det Breaking News eller någonting Och skulle dra igång någon maskin Med Filip och Fredrik Och ja, man märker Att Karn är dyngerakt när han kommer in i studion mm. Så låter han när han pratar. Och så ska han krossa den här kristallen Han har väl varit på kristallgalan och krökat Och så skulle de krossa en kristall i den här maskinen Och han är ju en sån maskinbög, Robert Arsberg Så han står där, nej men för helvete Robert Du måste ju ha skyddsglasögon och stå bakom plexiglaset ej, fan, ej. så står han där och så kan han inte stå still Utan att vingla lite och titta på den här kristallen När han bara går sönder ju typ hur många spelare som helst när ja, skinnen pressar fan, det. det var bra tv. Och det, då ska man ju ha cred för det. Alltså mm. Ja, nej. Men äh, åter till lite priser Jag trodde ju jag brukar ju alltid tippa. Och jag äh, var lite fram och tillbaka men jag trodde nog att det skulle bli Green Book som vann bästa film, som faktiskt skulle vinna. Mm. Även uh, om jag personligen hade tyckt att det var väldigt, väldigt roligt för fall Black men när Spike Lee-filmen hade fått vinna. Mm. Särskilt som att han under flera, flera år uh, har gjort väldigt mycket bra film. Mm. Aldrig vunnit. Och sen säger de att han har ju varit en ganska stor del i det här att uh, afroamerikanska skådisar mm. får vara med i film idag. Han har tagit in dem och låtit vara med i hans första filmer. Och han är en symbol för de filmerna helt enkelt. Det får man ju inte säga, det är politiskt inkorrekt och landet. Nej, just det. Men han fick ju en för bästa manus efter förlagar i alla fall. Så nu mm. har han en Oscarsstatue i alla fall. Ja. Sen tycker jag kanske att... Jag tycker att Green Book... Det var ju den som jag sa årets äh, bästa film. Mm. 2018. Tycker jag att den är... Väldigt, väldigt bra. Men... Den kanske är lite... Med lite distans till den. Jag har sett den gång till också. Mm. Den är ganska... Feel good-ig och tillrättalagd. Mm. Den utmanar inte så mycket. Det tycker jag att Black Clansman gör mycket mycket bättre. Ja. Okay. Så det hade varit roligare med ett lite mer spännande val kanske. Mm. Den kändes självklart på förhand. Å andra sidan så hade ju den här Netflix-filmen Roma seglat upp som en riktig förhandsfavorit där. Mm. Vann ganska många priser, men eh, när han inte fick något manuspris så kände jag ändå att nah, det klingar lite illa med. De brukar gå lite hand i hand, manusprisen och bästa film där. Mm. Så då tänkte jag nog att det här blir nog tufft. Den fick vi för bästa icke-engelsk språkiga film istället. Mm. Så lite plåster på så var det ju. För den är ju också väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och så vann, ska vi ta dem då Huvudrollerna där också Kör. Så, så blir det ju, du kan hans namn Jag glömmer alltid ha det, Rami Rami Malek eh, Som spelade just Freddie Mercury mm. eh, Och gör ju det framförallt Du pratade om eh, minspel och rörelser I ja. bland annat konserten Som är i mm. alltså, det är. Jag tyckte det var sjukt bra gjort Av skådespelarna. De måste ju verkligen ha studerat den i detalj Ja och han har ju Tycker jag han fångar Freddy Mercury's blick väldigt bra ja. Så inte bara i kroppsspråk Utan även så små detaljer som ögon Lyckas ha ja, Hela ansiktet tycker mm. jag får till jävligt bra Ja, Så det har jag väl egentligen Ingenting att säga till om Nej. Även om jag Trodde på Viggo där Som är med i Green Book Jag gillade Queen-filmen Och när jag var i När jag var i Trollhättan för två veckor sedan blir det nu då Så var jag på backstage uh -huh. Och så be, be, Var du backstage på en... Nej, jag var, jag var på rockklubben backstage det, Okej okay. det är namn på en krog typ Ja, okay. eh, det är ju typ en källarvåning Med mm -hmm. en liten hårdrockscen och så ja. Alltså det är perfekt rockigt sunkigt där mm. eh, Trevligt ställe faktiskt och så är det en, för mig en helt okänd person Som bara går fram Dö. Har du sett Queen-filmen? Va? Har du sett? Ja, ja, ja. Jo, jo, den har jag sett Ja, vad tyckte du? Jag, jag tyckte den var svinbra Och så såg han så här, ja, det tyckte jag med! Okej, okay, vad kul Ha en bra kväll Men det är roligt när sånt händer ja. Känns väldigt typiskt hårdrock också att de skäms aldrig för att komma fram till en annan hårdrockare typ nej, nej, Eller till någon, någon annan inte. heller för den delen Nej men det, det är skönt Men sen lyssnade jag på Filip på Fredriks podd mm. Och så berättade Fredrik att han hade varit på backstage i Och så hade en person kommit fram till honom och sagt Dö! Har du sett Gröna Milen? Jag tänkte vad fan undrar om inte det här var samma person. Ja det måste de... det nästan ha varit det är ju helt sanslöst Undrar vad han gör så varje lördag Säkert Det är nästan som man får åka dit och försöka ser man... Se om jävligt intressant ut <laughs> ja, men jag ser ju inte dugg intressant ut Man kommer ju fram till mig ändå mm. Så ja, en kul grej då Med Queen-filmen Men den vann två priser eller? Uh, fler än så fler Den som... vann uh, samtliga priser För ljud Alltså ljudmixning och ljudklippning okej, så inte för musik. Uh, för det hade han ju varit ohotad om det hade varit akt om. En... Fast det är ju inte så aktuell musik i den nej, här. Jag kylsen. tror att det är därför tror jag. Soundtrack ska ju ändå fånga mm. känslan uh, just känslan av filmen. Soundtrack. Det vann ju Black Panther. Mm. Uh, svensk. Ludvig Göransson. Uh, höll ett väldigt bra tal tycker jag. Mm. Uh, sansat och. Uh, Väldigt personligt också, han pratade om att han har, sen han gick ut college, jobbat tillsammans med samma person och nu hade de äntligen då lyckats med det här och få mm. den här oscars -laterten. Så det var ett väldigt fint tal, han gjorde bra tycker jag. Ja. Svenska är det bra. Ja, det såg Lite cool ut också. ja. ja. E-type typ. Ja, det skulle man kunna säga. Men var inte han typ från Östergötland? Linköping. Linköping. Mm. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan! Mm. Tänk om man hade sagt det på Oscarsgalan och folk bara tycker att det är helt fantastiskt att han ser något coolt på svenska just att det är, så, mm. <laughs> det är så exotiskt med svenska. Ja, då tror jag att jag hade flyget upp. <laughs> hade jag inte sovit på två veckor så exalterad jag har jag blivit. Vilken syn det hade varit Han står och så här, pratar engelska och så här, Jättefint och sådär Och sen så avslutar med Kom igen Britt-Marie ja, Fantastiskt hade det varit <laughs> uh, Men uh, var Vi var inne lite på Black Panther mm. uh, De diskuterade ju lite I studion Huruvida det är rätt Eller fel att han är nominerad För bästa film Bara en uh, Marvel-film eller... Ja, bara för att det är lite ful kultur. Så kan man väl säga Och det kan jag hålla med Jag tycker ju att Det är en ganska bra superhjältefilm Jag tycker inte det är en av de sämre och Jag tycker inte att det är en av de bättre Egentligen. Den är underhållande Den är jätteunderhållande Det är ju två någonting timmar Ja, det tycker jag väl ändå Får väl vara en klass för sig då Att mm. det är underhållande För jag menar, det kan ju inte bara vara en massa djup och svart och krångligt och men, att man alltid ska ha något jävla sens moral i allting. Sen kan jag ju är kanske förstår då att tidigare så har ju alltså Black Hansen har ju fått så mycket uppmärksamhet ändå i, av sin publik eh, hyllad av väldigt många överlag, mm. och vunnit en del andra priser. Och tidigare har ju Oscarsgalan kanske långt ifrån lika många går ju att se en film som Black Clansman mm. och att, liksom att det här är forumet där den typen av filmer hyllas mm. och att det nu kommer in lite mer här populärkulturfilmer det låter ju inte delade meningar om så det de har gjort egentligen tidigare så var det kanske bara fyra, fem filmer som var nominerade för bästa film mm. medan det nu kan vara nästan dubbelt så många så det är ett sånt sätt de har gjort för att få in lite andra typer av filmer. Och jag kan tycka att jag tycker att det är ganska bra. För de pratade också om det här i studion att orsaken till det det var mm. att väldigt många blev upprörda över att The Dark Knight inte var nominerad för bästa film. De tycker att det var en så pass speciell take på superhjältefilmer. Det gjordes lite annorlunda. Det var liksom mer, inte bara Batman, det var Bruce Wayne och Relationer. Men den blev ju aldrig nominerad. Men då hade man lika kunnat göra det med Batman Begins. Eller? Ja, men nu tror jag att den blev lite mer hypad att uppfölja ja. den där. Men visst, absolut. Ja, det är ju favoritskurken är ju med. Ja, så. Det är väl nästan kanske bara därför. Mm. Men i alla fall, så nu så här, tio år någonting senare så har en superhjältefilm tagit sig in på den bästa filmdomineringen. Ja. Man får, alltså man får ju se filmer som olika typer av underhållning ja. också kan jag tycka. Eh, så, så jag tror och ja, verkligen hoppas att det här inte var sista gången vi såg något sånt. Nej, alltså eh, alltså det kan jag ju inte bara kommer... vara svår. Nej, men ännu. det kanske tidigare har det ju varit lite så. Mm. Eh, nu har det ändrats och jag tror att kommer fortsätta så. Det kommer nog se betydligt annorlunda filmer nominerade i framtiden. Ja, ja men eh, jag, jag tycker att det ska vara så. Ja. så. Eh, och nu vann den inte. Det tycker jag i och för sig kändes eh, helt okej okay att han inte gjorde. Mm. Jag hade inte direkt blivit upprörd om den vann, men jag tror nog att vi behöver nog lite några år till innan vi är dags för en sån vinst. Ja. Det tror jag. Och då kan, Sen är det ju bra också att det kanske är Black Panther så att det inte är den 20:e Spider-Man-filmen Eller den trettioförsta Hulken-filmen mm, Eller visst. Eh, 333. Iron mm. Man-filmen För det går ju inte att komma ifrån Att den här filmen har varit Ganska speciell på många sätt Alltså den eh, Har ju väldigt mycket mörkade skådisar med mm. Som är ovanligt eh, och Den har blivit en alltså En av de största succéerna någonsin Trots att många sa Det här kommer inte att gå <laughs> Och det gjorde det ju visst Utan mm. större problem och den storyn i den är ju också Kanske trots allt lite speciell För en superhjältefilm liksom Hur den eh, visar vissa delar Av USA Och hur det ser ut Så, så. När hela schablonen kring Serietidningar med superhjältar och sånt, Det är ju så jävla white and nerdy också Ja, jo och så. Då behövde man kanske få ut Den här någon jävla gång Så Inte nödvändigtvis vad jag själv reflekterar Utan jag tänker mer att det var väl fan på tiden, ja, kanske. Ja, visst är det så. Men, eh, ja. Eh, någonting, jag pratar om lite skrällar. så det kan det ju inte vara bara därför man Oscars nominerar en film, naturligtvis. Nej, nej. Så är det. Men eh, den fick den den här gången och jag tycker att det ändå var rätt när jag har funderat på det. Ja, ja. Eh, jag pratar om lite skrällar. Mm. Och det här tycker jag var så, jag tycker så synd om Glenn Close. Hon var nominerad för åttonde gången, har aldrig fått en statuett och var alltså så stor, super super favorit, alltså man pratade om den som förutom den här Shallow-låten med Lady Gaga ja. som den givnaste Oscar på förhand mm. men den gick till Olivia Colman istället som spelar Drottning Anne tror jag i The Favorite som tycker jag är lite kul ja, men jag alltså jag, nej, alltså hon var så värd den här tycker jag ja okej okay. Men det kanske blir som det blev för Leo DiCaprio Att internet får krascha först Och sen så får hon en film när hon ja, tränar på golvet i 3 timmar Nu tror inte jag att Glenn Close är så aktuell alltså Hon har inte varit nominerad på rätt länge nu nej. Och nej vet ligger inte varit med i några större filmer alltså, Har ni inte haft chans att vara nominerad egentligen heller på flera, flera år mm. Och det känns ju nästan som att Det här var nog chansen jag tror inte att folk är så upprörda över den här som Leonardo DiCaprio. Han är är mycket mer aktuell ja, det på ett annat sätt. Så hon kunde gott ha fått den, tycker jag. Hon mm. har gjort så mycket i så många år. Men hon får väl en sån där heders då istället förr eller senare. Ja, det känns väl som det. Så kanske vi får se Torsten Flink från Oscar någon gång. Ja, just det. Det vore något. Men... Det går inte att säga någonting. Olivia Colman är bra i The Favourite också, så det är inte fel. Nej, nej. Det var bara att... Uh, det var synd att de kom samtidigt, de två filmerna. Nej, tänk om juryn bara... Nej, nu har alla typer Glenn Close och det var ju vårt val egentligen, men ska mm. vi inte göra så här ja. uh, och, för att säga uh, Olivia Colman också höll också ett väldigt, väldigt bra tal. Uh, jag gillar när talen blir... Pre-Oskarsstatueten. Va? Nej, det var inget. Det var dåligt skämt. Nej, men låt oss säga... Uh, några tal var liksom de gick upp och var rätt standard tacka mamma och pappa tacka sina vänner tacka de som arbetar med filmen jag tror inte uh, att folk som säger att du inte kan göra någonting har rätt du nej. kan bli och göra precis Ja nej men filmen. inget sånt heller utan nej, bara okay. kort och gott bara till personer och sen tack så mycket 30 sekunder mm. inga fel i det uh, sen uh, är det några som med sig en papperslapp fram mm blir det sällan bra och ser i mitt tycke för jävligt ut att hålla ett A4 när man står där framme jag kan inte hjälpa ja, att nej, jag tycker så det, det är, nej, det är ju inte tal till nationen på det sättet nej, men alltså, de som skulle hålla tal för bästa dokumentär alltså det var så uselt de kunde ta med fan inte ens läsa innan till på en lapp så jag fattar, jag fattar ingenting vad som hände jag, jag tänker inte se den nu det var inte sådär roligt som Lars och Junior alltså Det var det Sämsta jävla talet, Jag har sett i hela mitt liv att det, det, var så här, det var inte ens så att man Åh oh nej gud vad pinsamt Det var bara skärpe nu för fan Och se till att tacka någon Det blir så Man får inte vara så dålig i en sån situation Tyvärr Men så fick vi nästan sist då Olivia Colman Jag gillar Hon blev själv väldigt väldigt överraskad kom upp på scen, var väldigt, väldigt rörd mm. och bara helt, liksom, genuint bara pratar. Mm. Och sen i lugn och sansat tackar och liksom, ja just det, den här kanske jag ska tacka. Det blir så... Mm. Det skedde så spontant. Det kom bara. från hjärtat. Ja, det, tack. Så var det. Uh, det kom från hjärtat. Och hon sa också, Glenn Close du är min stora idol. Jag ville inte att det skulle sluta så här. Åh! Oh, oh, oh, oh, oh, Vilken uh, bonuspoäng man då. Ja, men... Och det kände så genuint på något sätt. Förlåt. Ja, men det blev inte så. Nej, nej. Utan det, hon menade nog verkligen det där. Ja. Å andra sidan, hon är ju skåd. hon kanske drev med oss allihop. Men jag tror inte det. <laughs> Vad roligt det hade varit om det kommer fram så här att när de frågar <coughs> henne om hennes Oscars -tal Nej, det var bara på hit. Det var bara mm. på skoj alltid i ja, Nej Diné hade han redan läst Och chokladen vill han inte ha mm. Nej, det tror jag väl inte Men uh, Ja, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga Jag måste ha skolan Mer nej. än då att Spike Lee Verkar ju vara en sanslös jävla bobro Alltså <laughs> Han går bara gå på den här godan nu, nu får du tänka på de personer Som kanske inte känner dig Vad en Bobrov är Ja, för han är, mer är en rysk hockeyspelare Jätte, jättestor pajsare I positiv bemärkelse ja ah. Lila kostym, lila mössa, lila bågar på glasögonen. och Ett så kallat original. Ja, och så här, stora ringar på fingrarna med love och hate. Och det låter som en pimp. En hallig. Ja, precis där under kanske. För det känns som att man förknippar lila kostym och allting i lila mm. och mycket bling-bling med det. Ja, eh, det här var nog hans stil bara. Det måste bli alltså, jävla skön ja, ja. nej men Jag gillar Lila Han kanske tänkte, nu ska jag se ut som Jåken Ja Och hoppade också upp i famnen Ja På Samuel L. Jackson när han tog emot sin Oscar Oj, Samuel Al Jackson som är typ 100 år också Ja, nej, men det ser ut att gå bra ja. Men vilken fest Ja visst, det är alltid trevligt Att se på ja. rika människor Rika, begåvade människor. Mm. Den totala motsatsen till en själv. Mm. Nu nej, har, jag skojar. Nej, men jag är nu, inte rik. Nu är det dessutom börjat komma. Nu är man ju så gammal så att flera av dem som är där är 20 år yngre än man själv är. Och är redan i den där världen. Så det är ju lite roligt. Trots allt, det har gått lika många år från det att jag gick i sjätte klass och började på universitetet. Från det att jag började på universitetet till idag. Nej. Usain Bolt. Som är född samma dag som jag, samma år Han har ju tagit hur många guld som helst Och nu har han liksom dragit sig tillbaka Lidat lite fotboll Men Är det någonting som jag gör Som han inte gör, det är att sitta på Norsk Och spela in podd mm. ja, jävlar, Det kan jag, det kan jag. Mm. Nej Är det dags att runda av kanske istället då Ja, ja men nu får vi fan i mig Knyta ihop potatissäck Ja, mm, säck <laughs> Ah. <laughs> Följ oss på sociala medier. Firkantiga nollgon på Instagram. Firkantiga ögon på Facebook. Ja, så så här. Tack.